Rugăciune pentru porunca și taina chemării. Doamne Iisus Hristos, Fiului Dumnezeu, Te iubim, Te slăbim și îți mulțumim, fiindcă taina chemării ne-ai Pentru că fericit este Cel care va rângi în împărăția Lui Dumnezeu. De aceea, parabola celor ce mas la cină și-au refuzat să zină aerostii. Căci, cuprinși de Duhul cel lumesc, pentru bogățiile acestei luni trăiesc. La răzbaile cu trupuri, cu lumea și demonii, nu se gândesc. De poruncile tale nu se îngândesc. Răspunsul la judecata ta nu-l agonisesc. Doamne, pe cei ce se păcăiesc în locul lor e chemat și ce înseamnă schimbarea dreptei celui prea s am aflat. Cu neamul tău cel preoțesc Dintre creștini ortodoxi la Veniți la mine Toți cei osteniți și împăvădați Și eu vă voi odihni pe voi La taina Sfântului Botez Doar ortodoxii ce și-au luat Căci cel ce nu Și nu poate cucea sa Și nu vine După mine Nu poate să fie ucenicul meu ne De aceea talanții sufletelor și neamului nostru să-i înmulțim cu râvne și iubire ne-ai ajutat. Să le aducem la tine putere, am luat, cu poruncile mântuirii, simțirii, desăvârșirii și înfierii, taina chemării ne-ai lăsat, pentru că ortodox ne-ai păstrat, ca pe Sfinții tăi ne bine slugă bună și credincioasă, peste ține ai fost credincioasă, peste multe te voi pune. Intră într-o bucurie Domnului tău.